Це не моє, це не воно, це не моє. Йдіть геть. Вона розвернулася і кинулася до дверей. Її струнка постать у коричневій сукні здавалася дуже маленькою самотньою, поки вона бігла. Містер Кемпіон усе ще обмірковував свій наступний крок, коли вийшла дора. Справжнє видіння в лисячі хутрах та посмішках. «Мій, любий!» – вигукнула вона. «Ти не заходив до нас роками, а тепер з'являєшся саме тоді, коли я маю йти на ланч за 15 хвилин. Де ти був?» «Десь поблизу», – правдиво відповів містер Кемпіон, розмірковуючи про те, як це неправильно, що люди, яких ніколи не мають часу відвідати завжди виявляються твоїми найстарішими та найближчими друзями. Вони випили разом по коктейлю і все ще щасливо віддавалися спогадам, коли приїхав супровід Дори на ланч. Зрештою, містер Кемпіон вивів господиню з її ж будинку і самотньо стояв на тротуарі, махаючи всі дії машині, що від'їжджала, коли помітив знайому постать, яка пригнічно спускалася сходами, з яких він сам що не зійшов. Джонатане, вигукнув він, що ти тут робиш? Містер Джонатан Пітерс різко здригнувся, наче його впіймали під час сновидіння, і підвів очі лише слабкою посмішкою на своєму похмурому юному обличчі. Привіт, кемпіоне, сказав він. Я тебе не помітив. Я тут нудився в їдальні. Чорт забирай, ходімо десь вип'ємо». Зрештою, після млявих перепалок, вони рушили до затишного, наче рідна домівка клубу «Джуніор Грейс». І містер Кемпіон, який, як і решта людства, вважав себе найкращим у світі слухачем, переконав юного знайомого висповідатися. Джонатан був молодшим братом, тих двох пітерсів, які були товаришами Кемпіона ще в Кембриджі. За звичайних обставин, десятирічна різниця у віці звела б між ними нездоланий бар'єр. Але зараз Джонатан був людиною, яку гнітила журба. «Це все джина», – промовив він. «Ми заручені, ви ж знаєте». «Справді?» – зацікавився містер Кемпіон. «І...» Що ж за чорна кішка між вами пробігла? Ого, гадаю, зрештою, все буде гаразд. Юнак говорив тужливо, і лише наполовину впевнено. Я маю на увазі, що вона ще одумається. Принайм я на це сподіваюся. Мене дратує те, що кривду завдали саме мені. А я тут бідкаюся, наче у всьому моя вина. Він спохмурнів і похитав головою над загальною несправедливістю життя. «Ти ж був на святі у порті Аленбров вчора ввечері, я так розумію». Містер Кемпіон поставив це запитання невимушено, і його цікавість була винагороджена. «Так, ми обоє там були. Я вас не бачив. Там була неймовірна тиснява, і гулянка могла б вийти справді славною». Якби не певні обставини. У мене є справжня причина для неї кань, знаєте. Обличчя молодого Пітерса було вельми серйозним, і під впливом півкварти доброго шаблі він виклав усю історію. Наскільки містер Кемпіон міг збагнути з його дещо плутаної розповіді, ця історія була простою, міст Джинарей. Насолоджуючись лондонським сезоном, все ж не бажала полишати активних прав, а тому взяла собі за звичку брати участь у полюваннях Віперсфілда п'ять або шість разів на місяць. У таких випадках вона гостювала у родича чоловіка Дори Керрінгтон, який мешкав у тій місцевості і люб'язно її ікони у своїй стайні – Зазвичай вона приїжджала автівкою рано вранці, а поверталася до Лондона або того ж вечора, або наступного дня. З огляду на таку гостинність було домовлено, що вона поїде на бал до пріорства зі своїм господарем та його компанією, тоді як Джонатан мав перебути з іншої групи людей. Тому домовленість між парою була такою – Джина приїжджала на бал зі своїми, а Джонатану, припадає честь, відвести її додому, перш ніж він повернеться до своїх господарів. «Це було занадто зухвало», – гобурно підсумував він. «Джина з'явилася скупо людей, яких я і знати не знав, включно з одним типом, якого раніше ніхто не бачив. Вона протанцювала з ним майже весь вечір. І врешті-решт він сам відвіз її додому». Він залишив мені записку про це, цей мерзенний нікчема. Я почувався пригніченим і, мабуть, добряче напився. Але коли я прибув до її міського будинку сьогодні вранці, готовий пробачити і забути все як герой, вона навіть не побажала мене бачити. «Обур'є, чи не так?» – погодився містер Кемпіон. І його очі стали задумливими. А ти з'ясував, хто був цей нахабний пройдисвіт? Джонатан знизав плечима. Я чув його прізвище. Робертсон чи щось таке. Кажуть, він досить регулярно з'являвся на полюваннях цього сезону і прибув разом із компанією Джини. Це все, що мені відомо. А як він виглядав? Джонатан примружився, намагаючись пригадати. «Потворна бестія», – промовив він нарешті, – «звичайного зросту, здається. Я мало що пам'ятаю про нього, окрім того, що мені не сподобалося його обличчя. Опис був не надто докладним, проте містер Кемпіон сидів, розмірковуючи над ним ще довгий час, після того, як згашурений Джонатан пішов на побідню зустріч. Раптом він випростався» і на його худорлявому добродушному обличчі з'явився новий вираз – «Рокс», прошепотів він з тиха, «Рокс Денвер», і попрямував до найближчого телефона. Була дев'ята година вечора, коли суперінтендант Олдс влетів до свого кабінету і, кинувши капелюха на стіл, обернувся, щоб оглянути елегантного гостя в смокінгу, який терпляче чекав на його прихід добрі півгодини. «Взяли його», – коротко кинув він. Хлопці вистежили його до клубу Пічі Дейла на розбері веню. І тоді ми зрозуміли, що він у пастці. Пічі – паскудний перекупник. Він єдиний у Лондоні, хто взявся б за ці табакерки. Тепер я це розумію. Це було блискуче затримання». Ми дали йому час облаштуватися, а потім прикрили всі п'ять виходів. Він був там і скраденим у сумці. Просто чудово. Я ніколи не бачив людини настільки приголомшеної. Він замовк, і на його сумному обличчі з'явилася задоволена посмішка. Справжній витвір мистецтва. Ось чим був цей арешт. Справжній шедевр. Тоді все чудово. Сказав їй підводячись. «Мабуть, я піду». «О, ти ні, мій хлопче. Суперінтендант був непохитним. Ти не будеш крутити мене під носом фокуси без жодних пояснень». Містер Кемпіон зітхнув. «Дорогий мій ревнителю порядку. Чого ви ще можете хотіти?» Запротестував він. «У вас є злочинець, і у вас є здобич. Цього достатньо для вироку» і благословення старого Порки. «Цілком можливо. Але якщо до моєї гідності?» Гоутс був суворим. «Для судів цього достатньо, а для мене ні. Ти ким себе уявив? Міністерство внутрішніх справ?» «Боронь Боже!» – побожно мовив містер Кемпіон. «Я так і думав, що ви висловите свою невдячність у такий огидний спосіб. Послухайте». «Якщо я все поясню, мій свідок не піде до суду, домовилася?» Суперінтендант простягнув руку. «Нехай я лусну, якщо збрешу. Я кажу серйозно». Оскільки він знав із досвіду, що це була клятва, яку Оц вважав особливо священою, містер Кемпіон змилостивився. «Дайте мені 20 хвилин», – сказав він, – «я піду і приведу її». Хоутс застогнав. «Ще одна жінка?» – вибухнув він. «Ти їх десь вирощуєш чи як?» «Гаразд, я чекаю». Коли за півгодини до кабінету увійшла між Джина Грей, тримаючись за руку містера Кемпіона, вона мала настільки жалюгідний вигляд, що Оуц, який мав слабкість до юності та вроди, одразу пом'якшав. Кемпіон і з полегшенням помітив перші ознаки його поблажливо дядьківського настрою. «Все цілком гаразд», – сказав кемпіон дівчині. «Я дав слово, що вас це не торкнеться. Ця поважна особа спопеліє на місці, якщо спроби змусити мене порушити обіцянку. Це записано на зірках, чи не так, суперінтенданте?» Оуц подивився на нього холодним поглядом тобі б тільки блазнювати. Ну, що тут у вас? Розповідайте». Джину Грей довелося трохи підштовхнути, але під вправним керівництвом Кемпіона вона почала заспокоюватися і за 10 хвилин уже розповідала свою історію. «Я зустріла чоловіка, якого знала як Тоні Робертса, ви кажете, його справжнє ім'я Рокс Денвер, на полюванні». Він завжди з'являвся там, де і я, і розмовляв зі мною так, як це роблять на полюваннях. Я не знала його близько, він не був моїм другом, але я звикла, що він десь поруч. Він чудово тримався в сідлі і раз чи два виручив мене з халепи. Ви ж знаєте такий тип знайомств, чи не так? Оуц кивнув і похитав головою. Він посміхався. «Знаємо», – сказав він. «А що було далі?» «А далі нічого», – щиро запевнила місгрей. «Взагалі нічого до вчорашнього вечора. Ми всі збиралися їхати до приоратства на трьох чи чотирьох автівках, коли він зателефонував мені до майора Керрінгтона, де я гостювала. Він сказав, що його машина зламалася в селі, він змушений її там кинути». І чи не було б з його боку великим зухвальством попросити, аби хтось із нас підкинув його до маєтку? Я відповіла, що звісно, і коли ми побачили, як він понуру бреде дорогою у повному спорядженні, ми зупинилися і підібрали його. Ось тріумфально поглянув на Кемпіона. «То ось як він туди потрапив?» – заважив він. «Спритно чи не так?» «Розумію, місгрей. І коли ви привезли знайомого на свято, вам не хотілося залишати його на самоті. Так воно було. Дівчина почервоніла. Ну, він був там зовсім чужим, а танцював справді чудово, винувато зізналася вона. Він мало розповідав про себе. І тільки тоді я збагнула, що він не тутешній і нікого не знає. Його... Його манери були цілком пристойними Отс, розсміявся Ох так, роки вміє себе подати, погодився він Боюся, він з тих хлопців, які зганьбили свою школу Ну, а далі що? Вона завагалася і подивилася на Кемпіона Я поводилася так неймовірно безглуздо, прошепотіла вона це був прямий заклик про допомогу, і суперінтендант виявив справжнє лицарство. «У цьому немає нічого нового, міс», – лагідно зауважив він. «Ми всі часом помиляємося в людях. Ви втратили його з виду на якийсь час, я гадаю». «Так, я танцювала з іншими і майже забула про нього, коли він раптом з'явився поруч із плащем на руці». Він вивів мене на терасу, накинув плащ мені на плечі і наговорив купу дурниць про те, як йому тут самотньо, що нема з ким і словом обмовитися. Він сказав, що знайшов одного знайомого, але той захоплений якоюсь жінкою, і запропонував позичити машину цього друга, аби трохи прокататися. Було вже досить пізно, до того ж, я була люта над Джонатана. Тож погодилася. «А чому ви так розлютилися над Джонатана?» – цікавістю запитав Кемпіон. Він почав ревнувати, що йому ми приїхали, і занадто рано почав топити свою журбу в вині. «Розумію», – Кемпіон посміхнувся, збагнувши причину раптової великодушності містера Пітерса, яка досі здавалася занадто святою, аби бути правдою. «Ну, а далі...» Овц повернувся до головної нитки. «Ви поїхали на автівці». Джина глибоко зітхнула. «Так», – твердо мовила вона. «Ми трохи покаталися, але не дуже далеко. Машина була не його, розумієте, і з нею виникли клопоти. Вона завелася нормально, але заглухла в провулку, і він довго з нею порався». Він так страшенно лютився, що мені стало, ну, досить незатишно. До того ж я змерзла. Він зняв плащ з моїх плечей і кинув на заднє сидіння. А я згадала, що він важкий і теплий, тож обернулася, щоб його взяти. Саме тоді він закрив капот і повернувся. Він вихопив плащ і вилаявся. І я по-справжньому злякалася – я намагалася вмовити його повернутися назад, але він просто поїхав далі провулком до головної дороги. Саме тоді повз нас промчали троє поліціянтів на мотоциклах, які поспішали до пріоратства. Це, здавалося, зовсім вибило його з колії. І він звернув бік будинку майора Керрінгтона, хоча машина постійно смикалася і глухла. «Я не знала, що робити». Я була занадто налякана, щоб щиняти галас, бо я була гостою майора, і треба було думати про Джонатана та тітку Дору. Ого, ви ж розумієте, чи не так?» «Гадаю, що так», – серйозно мовив Кемпіон. «А коли ви зняли свій перстень?» Вона витріщилася на нього. «Саме в ту мить», – сказала вона. «Звідки ви знаєте?» Це така дурна звичка, коли я нервую. Він сидів досить вільно, тож я зняла його і почала ним гратися. Він глянув донизу, побачив його у мене, і, здавалося, втратив глузд. Він вихопив його з моїх рук і почав вимагати, аби я сказала, де його взяла, а потім, коли він чітко розгледів його при світлі приладової панелі, він раптом з зогидою викинув його в вікно. Це було так несподівано, що я забула, де перебуваю, і кинулася за ним через його коліна. Тоді, тоді боюся, автівка і перекинулася. «От такої», – ненатовдало вставив Оз. «І ось ви опинилися в такому становищі». Вона серйозно кивнула. «Я так налякалася», – сказала вона, – «На щастя, ми були зовсім поруч із будинком, але моя сукня була зіпсована, я вся тремтіла і була в сенцях. тож я просто пішла через поля і зайшла через ворота стайні. Він пішов за мною, і ми мали жахливу суперечку пошепки на під'їзній доріжці. Він хотів, щоб я прихистила його на ніч, і ніяк не міг збагнути». Ще лише гостя і не можу навіть думати про таке. Зрештою, я показала йому, де була кімната для упряжі поруч зі стайною. Там була піч, якісь пледи та речі. Потім я прокралася до своєї кімнати і лягла спати. Сьогодні вранці я вдала, що маю сильний головний біль, і попросила, аби мене відвезли додому. На той час він уже пішов, звісно». Звісно, що пішов. Сів на один із тих сільських автобусів, поки слуги ще не прокинулися. здоволено додав Оз. Він розраховував, що ви триматимете язика за зубами з власного спокою. За тих обставин йому мало що залишалося, м'яко заважив Кемпіон. Щойно йому випало нещастя обрати зіпсовану машину... Всі його початкові плани рухнули. Він використав мізгрей, аби безпечно винести крадене з дому по тайній кишені плаща. Потім його задом, мабуть, полягав в тому, щоб відвести її на милю другу від дому і кинути, а самому чкурнути до Лондона. Поломка його затримала, а коли він побачив поліцію, то зрозумів, що район оточено і він у пасі. Йому довелося придумувати іншу тактику Ця розумова праця, здається, зовсім його виснажила Я розумію, чому він хотів потрапити до будинку З грештою, це було першокласне сховище за таких умов Ну що ж, тепер усе зрозуміло, суперінтенданте А ось ваш перстень, міс грей Коли Джина простягнула руку за дрібничкою Її очі стали здивованими. «Ви дуже страшна людина», – сказала вона. «Як в ім'я всього святого ви дізналися, що він мій?» «Саме так», – Гоутс висловив відверту підозру. «Якщо ви ніколи не зусичали цю міс раніше, я не розумію, як ви здогадалися, що річ належить їй». Кемпіон дивився на дівчину зі щирим подивом. «Люба моя дитина», – промовив він, – «я вже ви самі не знаєте». «Хто замовив цей персень для вас?» «Ніхто. Він дістався мені в спадок. Сестра мого батька померла близько шести місяців тому і написала мені в листі, щоб я завжди носила його на удачу. Здається, особливого везіння він мені не приніс». На мить Кемпіон здався цілком спонделичним. Проте згодом він розсміявся. «Сестра вашого батька, вас назвали на її честь». «Так, темні очі місь помітно побільшали. Свідки, ви все це знаєте? Ви мене лякаєте?» Кемпіон узяв перстень великим та вказівним пальцями і повільно повернув його поки камені підморгували та виблискували в різкому електричному світлі. «Це така проста хитрість, що мені навіть ніяк вої пояснювати і псувати враження», – сказав він. «Близько 50 років тому було досить поширеною вигадкою дарувати дівчатам такі персні. Розумієте, я знав, що це персень Джіни Грей». Бо на ньому було написано її ім'я. Дивіться. Почнемо від маленької золотої зірочки. І що ми маємо? Гранат, індиколіт – це індиговий різновид турмаліну, суперінтенданте. Нефрит, аметист. Потім інша, менша золота зірочка. І знову гранат, рожевий кварц, агат і нарешті жовтий сапфір. Ось вам і маєте G -I -N -A, G-I-N-A – G-I-A-Y – грей. Усе зроблено згідно з найкращими традиціями сентиментального ювелірного мистецтва. Я думав, ви про це знаєте. Щойно я почав розглядати персень тверезимоком, оком. Усе стало очевидним. Погляньте на нього оце. Яка людина при здоровому глузді зібрала б таку колекцію каменів, якби не хотіла цим щось сказати? Суперінтендант сидів, крутячи перстень у руках, з виразом неохочого захоплення на сірому обличчі. Коли він нарешті підвів очі, то висловився досить несподівано – треба ж таке, оце так – коли міс Грей поїхала на таксі, він став більш балакучим. У неї було написано ім'я на ньому. Сказав він після кількох хвилин мовчазних роздумів. На ньому було їй маленьке ім'я. Дуже кмітливо з вашого боку, містера Кемпіон. Але не задирайте носа. Я не впевнений, що я повністю задоволений. А хто навів вас на роки? Чому саме роки? Чому-небудь хто інший із півсотні першокласних крадіїв Лондона? Кемпіон усміхнувся. «Ви самі сказали, що це профі», – пояснив він. «Це був перший крок. Потім юний Джонатан Пітерс сказав мені, що Джина регулярно бачила того хлопця на полюваннях, і ось, склавши два, я прийшов до Рокі. Рокі – це анахронізм у злочинному світі». Він вміє триматися в сідлі. Скільки ви знаєте крадіїв коштовностей, які вміють їздити вверхи настільки добре, аби з'явитися на полюванні, заплатити внесок і не виставити себе на посміховисько. Полювання у незнайомій місцевості – це вам не прогулянка в парку, знаєте. Оуц сумно похитав головою. «Ви мене засмучуєте», – сказав він. Спочатку ви додумаєтеся до очевидного, потім озвучуєте це і зрештою виявляєтеся правим. Це дуже дратує. Утім, перстень став для мене новиною. Знаєте, я б не відмовився подарувати дружині такий самий гарна задумка. Їй би сподобалося. До того ж, серйозно додав він, це може колись стати в пригоді. Ніколи не знаєш. Зрештою Кемпіон сів і розписав йому всі назви каменів. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.